صلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلا لهم فیبین وعلا صحابه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الوجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنِ هِدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دی مخی در رکور نصر نطر دیا ایتون پور دا قدرت در نشانو بیانو لخده پاک عظیم در قدرت نخم او د نعمت ذکر موزه کدا هر یو مخک ذکر شو علامه د دا دا قدرت یو نعمت او په مخلوق او د قیمت د ثبوت یو دلیل مو دینه پاس بیر د قیامت ذکر کوي خدا کافرانو حال بیانای په دنیا کې وای اذا قيل لهم pawه کی چویلی شي د کافرانو ته اتقوا یریګه یعنی د دې دلائل د قدرت د بیان نفسه ورته ویلی شي کو یو یریگه ما بینې دی کوم داغه عذاب نه چې محکر را روان دي او ما خلف کو مودانه عذاب نه چې رسته را روان دي مخک را روان د دنیا عذاب دی کغوړي خدای پاک بدربان دی دنیا کې عذاب نازل ځل کی او رسته عذاب د اخرت ته نو کو یو یری دې نو تو حمون پتا سبحانه حموشي وی ته چې د ویل چې دیړو پروان لري ا جواب ذکر نه ځکه جواب دې رسته خبره نه معلومي کې اوماته ت من آ نه رازي بيته د قدرت یوونخ من آيات ر په نخوا د ر خپلکې یا یو آيات پایتونو د رخپلکې اللهکانها مه دو مګوي دغې نه مړشه وذا قلهله هم په و ک چېلي ش کاافرانوته انفور کې د مکناو الله دغې معلو دولت نه چې فلنظر نو قال الذين كفروا و اي كافرام په جواب کې للذين امنوا مسلمانا نو توي ان تعموا من لو يشاء الله و تمام وركم طاما غشلانا کده خدای په خوانو بیلمي ورکرنی وین انتم لفي بلا المبین تاسو په وسرګند غلطي کې یعنی دې کاکرانو ته چوي چې دې خپل هم سايو دې فقيرنامو دې مزدورانو سره هم درد کې د ویلا ورکه وی دی واي وی ویلا ق ورکو خدا دا خدای پاک وینو خدای پاک باور کړی مانو ته امم الله یا مونږه چاته خدای پاک وینو ورکړی می خدای دا نه د فخو زکه نه ورکینو زمونږه کار دی یاوا ا و چ ورکین وله خان مونږه یو سره رازق خو فریده مونږه رازق وای عطا سوین انتم مینه فی تاسو په یو سريحه غلطه کې موږ مراز خانو غړونو دا ود دي ته ټاکونه اریز قدین د خدای له طرفه غړونو مسلمانانو بدریت په دیو جنوي په دی احکام فرض احکام خو فینې فرض خو د هم درده لپاره بدا کاثرانه میشه ظالماني اکثر خود پاک انسانانو ته چیرې ز پرکې نو ټول ته بلا واسطې نور کوي چاته د çap ذریعہ ور کوي یو نظام یې دی حدیث کی حکمتوں دی دے حیوانات توتا دے مرغان تے برائراس فرق ہے یو مارغا دبل مارغا محتاج انا دے یو گدر بل گدر محتاج انا دے یو شر بل وا پخپل پوری وای پخپنا پوری سانگا پخپلا پوری مارغا ناری نو زنانہ پخپلا پوری البتہ چ بچی وی نو واں کے فرپاں نامور کو اس طرح سی ہچلوین ش نو هر سالی زان لا پیدا کی انساناں نے ادا سین انسان باند یہ امتحان کی یوه لورک از مکه وجیدا بل فقیر کی دل چې زما کا وجیدا بل کی د امتحان کی چې ته د خدای د نعمت شکر کونکي کنه او هغه لورن کی هغه باندې د امتحان دی چې ته صبر کوي کنه نو په د پښوکر کی امتحان نه پاه په صبر کی بل احکام رولې کی تا احکام رولې کی چې ته د خپل مال هیڅ دې فقیر لور کا نو کو دنیا کې فقیر نه ویناتې ویلی شچد لور کا مالدار تاسو دانوي چې مالدار دې ماندار لور کی بلکه حکومت هم مالدار ته چې فقیر لور کا نو دی فقیر تخله پاک د دوا په واسه طرفي یا یو مالدار سړي په غریب مزدوري کې دا مالدار سړي غریب ته په محنت کې محتاج ده او غریب سړي د مالدار ته په پیسو شو کې محتاج نه دی په دې احتیاج باندې هغه نظام قائم دي کار سړي په خپلاره څنګهټلې ستا په بنگلا جوړا نه و د بپې سي نه لكه دا وای اندو ثارو بجندو نه بدر دنیا باد او نه بدر نظامو نبدا ملکو فدی حاجت چیاؤ مالدار دی اپ بل فقیر دی ندبالی ممتحان کی فاغم امتحان کی اپدہ نظام مانے دار کہ مرس نمی دنیا کی بڑاکتران میں دالے بات رہے بھائے میڈیکل کالیجو نم بھائے اسپتارو نم بھائے کارخانے بھائے مرس خودے ہو کہ فقیر نمی چھادا اس بنی نو بي د چويلي دا خدای په خپل د بيق البته نو سم مالدار نه خلک وي دا فقيران که د خدای فقين وي نه بي ور کل تاسو څخه خبري هغه د خدای فقيو تعال مالدار کړي دي نه فق تاسو ماي اوا په فقيره صبر وکړي خدای پاک بلوي درجه وركي اته په مالداره کې بغاوه توکي تعال په انده خداه طاقتي او نا طاقتي سړې په نخكله کردار او امن او نو مودې ویل چې دا خدای په خپل ویل مي ور کړې ودا درونه نه د خپل نظام نه یو د یو بل محتاج کای د باندې ممتحان کی چې خپل اخلاق چلے او کبد اپ په بل ممتحان هر یو له برا ير اس نه ور کوي کله خدای خود مارغان نه ور کوي نه سانا له شو نو مور پخېټه کې سو هل تا خدا ماندار او دا فقیر سوال نشته نخذ فاری او فقیر تم تیور کنی یا نظامی برابر کرده او ماندار تیم مکنی رس تو بی دائره اوستی وی بانده ازمائی امتحان نبی کمارغان اف امتحان نشتا پزنان او امتحان نشتا ف انسان امتحان دی امتحان لازی چی دا موافع بیو ویم دا چې تا سمونگ تا ہوئی چی دویل رزق ورکنو ولی من رازقانی مسمرغل دیموکرا نا اتر ازق نه انا ازق نه ناته چا در کړی نه خدای در کړ د بیو جن یو فقیر کده چا نه سو کوستل بغیر ضرورت دې کړی سخم مجرم دې ضرورت هم خاص ضرورت نه او که بغیر د ثوان او بغیر د لالچ نه چا په محبت یو سیزرو دې په خوشاله والی زکه دا داغه دل کې دا چا چول نه دا, دا خدای نبی با آنا شکره کی رازی ستری که نا سو شارع عذر نی یا سو مرض محبت سی زور کنو آخ لی دے رزق بندی کی بیا خوکدده اطاف علالی چی تمی بی میں فو حرس چو و اذا قیل لهم انفقو و یقولون و ایدہ کافران مطا آدال ان کنتم صادقین دا واده د قیمت بهکلی چې که تا سریتم مون تاریخ خ وزې راته وخ کاې ور دا د کمکلو خبرې اول خو دالم خی پیغمبرانو غمبررانو تم نه دی رکرکې پ غمانو تم د قیمت معلوماتشته چې کله یاوه ب دا چې یو د ی یقی داتهپوسکول چې کله داه خلتهوب دی مرگ یقی که نه دی تاسو د مغېتهپوسس نهي چمارګ بکلی زما مارګ بکای دی نه دا تاسو څنګه سره دی چمارګ یقیني نو قیامت د مارګ نام زیات یقیني نو تاسو دا تاسو غلطی را پدی تاسو ماته نه بنا کیته یاره الله وکه د مارګ نزیات یقیني شته نه چټول کافرانی موهيني اگر د احریان او کمیونست مرګ معنی ساروی مرګ معنی نو ساروی چې پثاره کلاړ او نو تختی مرغیتا چه توپکونیسی نموالوزی ناوالی یری که نا دا مرگ ای نا دا مرگ پتول منی نا دومره یو یقینیسیس چه سپی منی، مرغی منی، زناوری منی، نسانی منی او دا مرگ مطالق دا تپوس نکی چه کلو بای نا دا قیامت والی تپوس دا تپوسو نا دا تخطیق حال دا پاربانو دا دا تنگول و دا توق و دا پاربانو ناوالوزی ما ان ذرو نبی انتظار نکای الا ساعه تم ماهره ما ګرځد یو چرې یني د قیامت را خپل وپایو چې غیبی غچې ته پوسکی چې کلامه تاخذهما غا چې که به دیونی سی و هم یخ استمون دغه وخت کې به دی په جگړو مګړو کې جگړ مطلب دا چې اترې لین دین دکاندار او د او مشتري به خرید او فروخي دی وی پټې در کومه وې لک کام کا دکشان به خلک مشغوله او صافه بچګه شروع دا چې که به چې دکاندار به د دکانه په ن شي او خریدار به دکان نه خوانش نو هم یخي سیموندې با آپس میں باټو میں مشغول ਹੋئګې آپس مې جګړته لګړته ਹੋئګې فلا استتیون توسیا بهو طاقت ملي د وصیت کوو له قدرې چودري کا ذکر تاسو عام لګم یا زما غفلان کیته وای چې هغه پیسې میچخند بنکې پرتیریتي راوځه دا خبروبه به واخني انا استاتيون تاسویا تا حد به له وصیت کولم نی ولا اله له هم یې لیون انا بکور تا وقف سلاش چې سوق کوم دی وی ماته پهات چې کورته باندې شي رس نو خلې ورته وخت نو هو کیفیت یې وانته ونفخ في با هغه او وانو فی خفی السور پک بو والی شی پشپیلے کی فیداؤم من الاجداء رنبی چغوا رنبی چغی سرک با دوی ملشد داغب بیمی چغی و دی رنبی پا منزگی بسلویخ تو کال امرا فاسلی نو سلویخ کال پاندازا و پس بید بیمی چغ شروش دی سر با پاسی وانو فی السور دوباره پک بو والی شی پشپیلے کی فیداؤم من الاجداء سیلا ربی همین سلون نو دوی بل رب تا commandarawani da khabruna barawzi da sibaguri che da sikar man da boi da man la ba tore bekhyar e kul la nafs ma saihum ma shaytan man da barawan be bo dridinish khabruna barawzi da sibash bas man na bat دا ده قبرونو نمون چا را پاسو مر خد آرامگاه تاوی نا قبر زید دا ده لد وقتا چی دا قیمتا حیبت ہوینی اگر تیر عذاب بارت آرام کاری او سو علماوی ده سبیخ کالا دن نا کی بدوی بانیسنی لکا ملیکی دا عذاب بمختم شوی نا دا ده وقفا کی بدوی اسنی دا ده تدوی آراموی دا مون چا را پاسو لده ریخ پل آرامگاه نا دا خدای دا طرفا باویلی شی دا هغه وخت چې د دی وعده کړي رحمان هدا خپل صفت ک رحمان یاد کړه رحم قانون ویل رحم زکوي وی چې د دی روزي رحمت تاسو یې رولې پیغمبران می درلې ګلو بار بار می درته ویلو ما فادت رحمن دروازه په قسم کو لو کړې خطاسته منکروه ها دا هغه وخت ما وعد رحمان ده وعده رحمان چې دی وعده کړي و رحمان و صدق المرسلون او رشتیا ویلو پیغمبران ان كانت الله صيحه واحد نبي را پور تکي دل دي مگر پيوا چغا فاذا هم جميع لدينا محضرون دا ټول خلق بزمون زمون د بارته به حاضرون شي به اختيار به روان حل يوم لا تزلم نفس شيئا نن به ظلمون شي په یو نسباند می څه ظلم ولا تزون الا ما كنتم تعملون نبي جزاء ور کې شي مگر دا عملونو دي ديس بني على او عمل ان حد جنتیان بسن ان انا اصحاب الجنت، پورتکی گی خوبا ٹھول انا اصحاب الجنت اليوم دا جنت هاوندان بنان تی شغول ان فاکیون تحپل و مشغولتیا که خوشا لئی ایوه تحپل شغول کی فاکیون خوش دلوئی هم و ازواج هم فی زلال علی الارائی کی متکیون هم بیبا پخپلا وازواجه مو دلوی خضی فی زلال پسورو دا ونو کی بناستی على الارائک در بیوالی پا سوفا سیتونو بانده پتاکیاغانو بانده بیو پتاکیاغانو بانده در لهم فی آفاکی ها دید پا ربا پدی جنت کی میویوی وهم لهم ما ید دعون آو دید پا ربا حرق سیزوی چی دیه غور ید دعون ید لگون چست سلام دی ته سلام ویلکی قول الامر رب الرحیم دا وینا وبې دی د خدای د طرف ابن ماجه کی حدیث ته چې جنا تان لار شپ دې په سلام اچي السلام علیکم ورحمت الله یا اهل الجنه سلام دی باندې سلام اوشی قول الامر رب الرحیم دا د سلام وینا وب د خدای د طرف د خدای مې ایمان ورته السلام علیکم سمور به عزت اته دې جنات خوشالو ته سړې پوری سړې خدای زموږ جماعت په باندې دینه تا دا څه په ګندوی دې موږ نه مرداکه چاله نه لګانو فکر دی سره دې خو لا بي يسعه سلام پشان جون پکا يسعه سلام بغیر ضرورت هي شي نه دي تاوله ځان نه نا ګندلې ساده تر او یو دغه پیاله ورسره او په پاکستان کې راو ليو یو لوخی بان دیو بوست کلوی دیو پیالا ہے تا پاکی سا جات دیوانی زان کارو دا لرگی گمنزی ساتلی و گیرہ بے پی گمنزو لوسا یو دل یو ساڑی ونی دی چی گیرے پا لاسو نو برا برولا دیوی دی گمنزی تا سا جات پی گمنزیم لوسا این پا دیزن دا کارنو باسا لاسے جند ہو دییسان لاسے جند ہو دیزن لافمی زان پاسو پاسو چستم مردان لگا رویاد دا جند دا ير کنډيشن په کار نه دا موټر په کار نه دا خر په کار دي ژوندې ځان لا صحه نن به ير کنډيشن واني نو بیا په ځین باندې خراب نن پکې داشې نه نن پکې ډی برېم آتا نن څنګه ژوند را ژوند خوشاله یقینا دي او دا زموږ ایمان دی هم ما ته خپل ایمان د ټولو نه کمزورش کوي زګا کدا ایمان او رښتیاوی مضبوط وي دولې په بده نه نور وګوروم <مش> د دنیا په یو څو وړه خيالي جون نه نو خدای ویل ام فیا عاقیاتن وی دا پارم په جنت کې می <مش> وی وی ولا هم ما <مش> یدعون وی سلام وی ته سلام می <مش> لیکي قولا دا د وینا وی دا م رب الرحیم دا خپل ربنه چې ډیر مهربان ቂያمت پر اس خو بچی دا خبرو نروزی خنه کانه بدن بټول حشر نشر وای مان تبګد ګډی نو به مجرمانو ته جدا شي امتاز الیوم ایها المجرمون جداشه مجرمان دنه دلیبش مجرمان به جدا شي يهودیان به جدا شي عیسایان دی به د کفاره ما احد ماتا سوتو دا وینا نه وراله گلیه بنی آدم الله تعبد الشیطان ضد شیطان خبره مومنه لو شیطان عبادت مکه د بوتا نه عبادت دا د شیطان نزدک د شیطان, شیطان, شیطان پر پمینه ک ماتا سوتدا نسیات نور اله گلی په دنیا کې دا ادم مولانا الله تعبد الشیطان ضد شیطان خبره مومنه انه لکمو دومبین د استاسره پار یو سر غند دشمن معنی بدون عبادت صرف ظما کره پاتومنل ظما کره هاذا صراط المستقیم دا غنی غلار ده هدایت ولقد اظلم منکم جبلا کثیرا بیشک دی شیطان گمراه کړو پتا سو کډی وی ډلې ډیر خلکی مخکستا سو نا گمراه کړو قوم عاد غمراه کړو سموت او داغي انجام تاسو لی تلو تاغین عمله عبرت نامشت ولقد اظلم د شیطان گمراکلی دی پا تاسو که جبلن کسی را دیر خلک اپا لم تکونو تاقلون نو تاسو اللہ دفوئینا کار ناوشتا سڑی چی بلوینی چی پاکم جرم سدا خوڑلی دا آنها جرم تولی نزدیکی گی یو سڑی بد عملی کرو سداوار شد بیانتو که نجا دی بلنم ابرتنا لی ها جهنم اللتی دا اوسخ دو زخته اللتی کنتم تو تاسو بددین ای تاسو سربا دا دیو ادا کی دیشو شدار شراروان دی اس لو حال یو اس ننوزه داخل شد دو زختا و ما کنتم تکفرون پس سبب د کفر اخپل داخل شد الیو منختی ما دی بوی خدایا من خو کفر نو کرد من که پیغمبران نورا غلی من خبر کرد خدا پاک بورتی چپ شد خلی دی بندی شد الیو منختی ما الیو نن بمون غرو مونږ دی پهلو خلیبه باندې او تکال له مونږه دی هم خبره بارا سره شروع کلا سونه د بی وتشهد ورجلهم غوی بکې خپید دی مې ما ته یو کسبون دا غي بی کو خلیبه لاسب لاسب څنګه خبره کوي هر پرکار کړه پټه څنګه خبره کوي هغه باجی ریکارڈ څنګه خبره کوي خدای په چی په دې خبره اداګول شنو په لاس ګورې پخاوږي چې ماشنا غړنو وسوارث وي نی لرګي خبرې د موږ یو استاد عربو کې ریډو ته وې دي کې شیطان خبرې عليو منختمو علی اپان وته کلمونای دی موږ سره خبرې کيده ویلا سنا وتشهد رجلهم ما كانوا يسبون او شهادت پکې خپل دی د بيدامو خپلې بیګوای کوي والاون شاء او غو دنيای کې نګورې شو لا تمسمع علی من برندی کستر گیده دی خستا با قصرات روان بای پلا رفان نای بسیرون بای بچر لا کونگواروز دنیا کی ملستر گراندولیشو ولاو نشاو کونگوارو لما سخنا هم ملا مکانت هیم مسخ کو پخ پل حال پیلا سنو بی کار پرین یا شکلو نبول بدل کو فمستطا عمودیان نبتلیشی مخی ولا ارجون نبوا قسکی بیش کونگوارو پیلا سنو واسبتل اغا ذات دنیا کې دا کولیش اغا ذات په آخرت کې مرسته کولیش او بلاسو نو په خوږه غوږه ورشتیش الحمدلله رب العالمین وصلی الله وسلم علیه الحمدلله رب, رب. رب العالمین وصلی الله وسلم علی سید الانبیاء و مرسلین وعلى الیه الطيبین وعلى آله اجمعین اعوذ بالله من الشیطان و باسم الله د رکو کوم د رب العالمین د عظیم قدرتونو بیان دی عظیم لن د کافرانو یو د وې ترازات ختمای یو د حضور مبارک په نبوت عظیم د قیامت پر اساسونو خو لاینه که استا سو خیالي تیر سبق کې دا که خو خوده دنیا کې بدل لستر ګنن دی خو خپل غواړي په ګونور سم الله ختم کی کته صدا وایتی دا څنګه بوکی نو آیا د دینه شورو دایا د دلیلم دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن نعمر فنکس فلقل حال چاله چمو عمر ورکډیر دی واپس کړم بي تبیت تډم بي پیدا وفت د چا عمر چې زیات شي سل شپک شي لیکالي شي به طاقتونه کمزور شي آغستر کی چې د جاسوسو ده ده او د پېتمنو آغسترګي کار پرې خاو اوا مغونو چې د پیار سوره دلن غوغونو کار پرې خاو اوا غذړو پر پوس چې د جنور سره تعلق هاي کار پرې خاو نو چې سنگا پاول کې دی کمزوري اونې ستر کار کو نه کار کو به په دې لکه به ظلمي کو به پوښ کو نو چې چاله عمر ورکو داته بیرستو الو نو دنیا کې ګورات چې دا ما نظام نه دیرو خلخ په بودا تو تورسم سترګي کارنک دا hazardous جن پزل می تو بودا شي وګونه کارنک نو چې سنگ اول کمزور او د قشان زی پ اخر کې کمزورې کنو انده خوینه نو د شپ تاسو بودا غانی به دماغ کارنک ان دېږي د خبرو زړه کارنک په پړپو سې کارنک وممن نو امه چال چې عمر ورکومغه نو نکسو فل خلق دی وا پس دوا غړوم دی پیدا وخته ادا کمزورتي حالت ته چې سنگړوم دی کمزور او د خشانه کمز طبيتي مدا وروش ګډاګان پر لکس سیس خپاقيږي او پر لکس سیس مشاليږي افلا عاقلون نو دی له د سوچ نه کارناله وی دا کار نه ترانس کی کار نه د دا حضور پاک دا سکول خبری ده چه سوکور شی بس مسلمان شي نو پیغمبری خورتانوی نو دی باوییر دا دا دا خبر یا سیر ده یا شاعر دی سیرم سا دی متاثره کئی آو شیرم کئی خوده غوی حضور پاک شایر نده نور تا مون شیر خودل عرب په پی دل سا چه دا شیر نده دا شیر خودلی دا شیر خودلی او دا عرب شیرونو شپار اسباح دی نا په یو باندې نه جوړه و د شیری مطلب ده چې شیر سړی اسې خیالي تور سره متاثره کوي هغه جواب ک چې شیری طالب قندر کیتبه متاثره شي حقیقت یزنی که دروغ یم دا شاعران عام دروغ وي خو کلام نه سړی متاثر کین نامولیان چې په وزن که دا وا اس وزن یو اثر لري په طبیعت دا په خاطره د شیعانو کارو شیعان خو یو کیسه ده د کربلا په حسین نشته حضرت حسین او کربلا ل ارشید شو نه ده حضرت حسین نور د یا یاده فتوحات خو ذکر نشته په تاریخ کې نه بادشاہی وي یو واخیرا نو دا آخر جړول خو یو واخی چې بار بار کین په ویر به وي جاړه وزنه او فن نو خلک ځان هغه پسو سورانګه وای خبره یو vndaa دا da shira mudqashan jizdi na دا یو asarkay zamun de pofto ke pafa le sar baatingan da tamator ta baatingan way sar baatingan aw de tor ta de tor way anda poftano shiro nam da sire no kazda way ma tira sur tamator da sur baatingan sire da tamator de aw da tor baatingan de na sarku way no تور باتنگن تور دیو سور تا تا ماتر ہوئی دیو بکنن نور خبره ایسن دا تور کانه تور دیو سپینی تا بکر ہوئی تا سو بے فان کدر داسی ہوئیم اچھی تا دیو ٹھول آسمانون ازم کو پیدا کن ان کے خدیبی سمرخ کولی کارنامی دی دامی ہوئی کدر داسی ام گو را حسی کردگار دی رب زمان چې صاحب دا کولی اختیار دی رب زمان فان بدر کی که د ره کوم کار ک دیت ت خې خی پاک به سواب در کوي او که داسې یم چې مطلب او مداه سری خداوي ناس ولار عبادت عبتوي که په پخه د معمرې هم حاج دی چاچ کړي د مکی په لورتوي څ په حقه پیروی د اولیاء لیاکه د واره په معنا کې ولایت وي که نور خلک د دنیا غمونکان دی د رحمان سره غم دا شوي ماه دا کلام کزه په نصر کې ماه خوند نه شته نه شیر یو خیالی اثر کوي بانېفلاسپان او با کړي دی چې دا اثر وللی کوي. دا دا وزن اثر کوي وزن تیت خو. نه چې نفس ننفسې دغی با ک یا غزیات لکه کېږي لکهېښ د وزن نزیات مثره کې. نوبی چېره د ضورې پته خبرې دي چې سری وشي مسلمان شي دا جوړه شیر دی نه شیر نه پیغمبر شی وای نه نشیر ورته خدای خوذلی زکه د شاعرانو اثر خیالي دي حقيقي ني حتی رسول سري صدقي بيدسو وای ما يا وایز مولا په داروغه کیسه کې د واسه په وزن وزن به کړينو طالب جنا تر شي خبره بي یقیني سي دروند دي نه دي تخيالي اثر وای چا پر شي زنه pore په خند کې راځي ګړې وړې نو د حضور پاک کلام نشیر دي نه پیغمبرانو تا خدای شیر خی شیر بازی صفت داره چه پا بلشاک کمال دیو پیغمبر کې کمال نی حضور پاک تا خدای خط نو خودلی خدا غدا خط نخودل دا غا غا خیری در کمال دی چې بغیر خط داس ناشنا علوم که خط و تا خودلی بی بچاوی د دید خلقو کتابو نا پیدا کردی لیکلی دي چا سره خط و کتابت دی خط نو د ایمون و خزانه شیر نه کلامه دوم رحكله نو دا بغیر د حقانیت مول څه دلیل پېبینېش نو خره و او ما علمنا شعر نه زه حکم هم مون پیغمبر علی سلام ته شیر نه فودله او ما يم بغیلا نه مناسب د پیغمبر سره شعر ذکر شیر او شاعری خیالی خغولی د پښتن پشمقان یور دا خلک چې چا ستاینه کوي کنه شعر والا جوړ کی دا وادو وی داسې دی او داسې دی ومنسکي اسمي لوی بار شاته جوړ کی د باچا نه داسې شاعر راغلی او صفاته وګا وی 11 ناراس مشاعر او شاعر چې سال له بینام راغ سال راغی بادشاہ خپل کار کی دا شاعر ورته مخامخ مخامخ کی توخی کوي سلام علیکم و علیکم السلام ریسنګ را لګ ویسه پرون مې سې قصیده ویله وتا راته وی چې سال راش ویسه زمانی پا دروغو خوشا لکه مام دلل پا دروغو خوشا لکه سا پیس ویده قضانه زمانه دا دا خوزا در قوم دا نا نشم در قوم پا دروغو در قوم شاعران طور دروغوه باتانی نامتی چکی نبادشاہ دا وزیر دار باب نا یو دبل ساسمان تی جوڑ کیا مینس کیسنی نخد ایوی وما علمناو شیرا مون حضور په شعر نه دی خاو دلی ما يم بغي لا نه د پیر امر د شان سره شعر مناسب دی انه الا ذکر نا نصیحت او قران مبین يخل قران لينذر من كان حیا چویاره بیا سره چې جم دی پریشتیا جم دی د فکر خاونده کافر حمدل منری وه قال على للكافرين ثابت شواد د عذاب پاکا کافران چسب منکر دے. خداي وايي دغه قدرت مخه خي اولام بیا راو نو خلک اننا خلقنا لهم مما عملت ايدينا مون پیدا کړی دی د بی د پا هغه سيزونه چې مون جوړ کړی دی انعام انصاروي بی د پا ما په الله سيؤس پیدا کړی دی ساروي پههم له مالکون ادا سارو مالکان می دیګرزول دی دی سارو تنورزي نګوري یو دوه ناشنا اصول خدايه بیانته یو خ دا چې ملکیت د هر سر دفری دی دا دنیا دی وختب نظامو کې تقسیما ده سرماهدانه نظام او دا سوشالزم نظام سرمادارو نظام دا چې څ دا د سرما او د دولت نتیجه ده نو د دولت او د سرمای خاون به داې زړي د مزدور لک کار دی سوشلیزم معلووي نار چې پیدا کې دا د محنت نتیج ده نو د محنت خاون مزدور ک چې دی مالک دی په دی کې جګړه ده. حقا چه سوشلسطی اغام مزدور لنوار که ام مزدور پا نم دا دروغوی شریعت وی نه نه سرمایه مالک دا و نا محنت مالک ده مالک خدا ده پیدا کون کی ده ده نظام ده سرمایه امزریه ده و محنت امزریه یو سیست ده پیدا کی پیدا کون کی بنیادی خدا ده از سرمایه خاون لم دا طاقت خدا ده ور کرده و دا محنت خاون لم خدا ده دا اول اصل بیان شو اولام یاره و ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا دا پیدا کړی دی مونږه په خپل <سؤال> په هم لہا مالکون دین دی مالکان کړو ساروی د خپلې دی زموږه قدرت نه خیت او ګوره د سارو تا د کیسمره فیدی دی سرمنا کې ستاسو پیدا دا وافې کې ستاسو پیدا دا پایو کې ستاسو پیدا دا فشارې او په وړې کې ستاسو پیدا دا د تاسو یو شاوته لوګري او شوت نه نه مدار ته جوړ شي نپ ی نه ما جوړيږي چ او کیا چې وړی ويڅک به د شوتن نه وړی جوړ کې یو کار خ شته چې د خوا شوتله چې خواې وړی وځي. قسم د هر سااروي د قدرت یو نه خل ساارې پختله دا نه دی خبره هر سااروي خدای زمونږ دپره جوړ کړي او زمون تاببع کړی خدای خدا خودداام کولی چې د زنګړی زمونږ بی نه د او دا غخواام م خیراله طبی کړي دا مونږ سره وسیږي که دا د هغې پشان زنګلی چرلی نه سپې نه شيلهلی زنګلی غخوا نه س نهلهلی می خو نه او دا مونږله طبی کړي د مونږ سره په کورونو کېسیږي حاللهوي او را نه تختی دا د نظام دی چې می خیره سره بالاه ده کړي او دا چرلی را سره بالاه ده کړي د غ بلله وشي کړي ده چرگی را سروسیگیو سارانی چرگان نانت تکتی دام مستخر کڑی چا دی ناو بی که آخل شتسا نو خودیو آئی وصل لنا حالا هم دام دا دی قوم دا پار تابی کڑی دی مستخر کڑیم دی و من ها را کوبو هم ها دی سارو کی دی دا سوارلین تیزام دی پاسونه پا خروو په قچر په پا وخانو سوارلین کئی و من ها یا کلون او دا دین پراکم کئی وخی خروش، غلانزی خروش، سی خروش و لهم فی ها منافه د دا پار نورم دفیدی سیزونه دی سرمند دا سپلیتی جوڑو اڈوکی سو سو چاپان جوڑی گی نور سیزونه تی جوڑی گی و مشار بود اسکل انتظام دی پی دی پکی گوڑی و ماست دی زمر خوگ نعمد تی پی فرید دا میخی نراب باسی می اری اومی خکار خانه دا دا پایو شل سيرا خو شمو دغه نوخري او دړې پکې افلا شکرون وی د دین شکر شکرنا ده قسم د هر سست چې ګورې جنا بدر چې خدای استان سمره له احسان ا سمره له کاریګری ده نپاوې نه مزيدار شېشت د شاوله نه جوړېږي د نغوه مي خې پدغه فخرت واتخذو د دین لي قدرتونو لدوب او د یانه سزون ته خدایان موی چې متسان نه شي شارنه من دور الله الها وزان لنی ولید یلاو د الوی خدایان نور خدایان لعلهم ينثرون د دې د پاره چې د دوی, دا خدا لا دا دوی دا امداد وشي وای کسان ربانه سخترا شین دا برزي خدای وای لا استطيعون نصرهم اې تاخد د دوی د امداد نشیلرلې و هم لهم جند محضرون د دې په معنا دی اوال ادا تعال بوتانبا د دې خلاف لحکری وی جهادريږي بعد یعنی دا بوتانبه په دې غوي کې د قیامت پره ويکونون علیهم وید اشپانسمه پارکی دا په ټول د دوی عزت شي هغه یو احرامو په دې د عبادت نه یو خما نو دا د سيزونو خدایان خدایي منی چې هغه دشمنان شي یو ده معنا دا هم لهم جند محضرون اجیبالا دی وای دا زمو خدایان دې سمو زمونږ امدادو کی او دی پخپلہ د دی بوتان او لحکر دې تیار یعنی دی د بوتھانو څو کې دروازه ولا مقرر دې ټوپک پلاس ولا دی بوتھانو بوتانم لدیلنی بوتھانو ته څو کې داران ولاړي ناجیبه خدای دې تین دا داغه نه واړې او څو کې داغه کی چې اوسې ز ته پخاګازان څو کې نشي کولې خلک بوتانو لیکن بوتانو کې خدمتې سیدونه ستری پکې غاښونه ولي خې د سرو بازو ده د بوتانی بوتاني غړغدېبانو انبانو مولېدل امی لونه ورتا چولي وګونه ته ورتا کالیه چولي نو قیمتي جامې ورتا چولي بوتي ناغه خلک ټوړې پټایې لکه زیارتون نجلاغې لا فن وړې نو دوی ورتا ساوکې کېدېبان دروازې بندې کړې ساوکې ورتا ولاړې نو خدای وایي چې خدایان خودي و هم جند محضرون د بوتان ولحکری د تیارې نو بي په دا غي لحکار دی راڅوکه او واړم دا خدای چې تاسو وکي او دا خدای چې تاسو وکي په وګتي پټي کې درنلار شي هدايت د چا خلاص کې هر وخت استعمال کړئ فرای نه 10 منځه هر منځ کې سوال له هدايت ته یو کم دیرس رکاتہ مو منسکو درود ولہ سرکاتا فرز او درې ویتر او دو لسونه دا فهمه شه سړی کې ودیر شریشت درې رکات نو ار یو کې حدا نصره المسجد هکدا ہدایت څو بار وخت کې فنا احزن کا قولم خپانه کیه په رامبار الله تعالی دوی وینا مخپا کې گچې دی سوای دغه خپقې زریداه چانه چومت د خیر تلریو دینصاف او صالح پکې دې نو امید دینصاف شته نه اقل ستنه د لوی زریداه سو خپقې ان نعلو ما یسرون او ما یعلن مون خبرو دغه زړه د دې نه چې زړه کې سپټایستا خلا او سرګندې د دې د زړه د دشمنانم خبر یو په خلې چې سو یغینم خبر اوولم یان الانسان بیا خدای نو ګوریدای انسان ان خلقناه من نطفه دی مون پیدا کړل دی پاول کړي دی اوس پکوبونه نه انسان باندې نه دی خپل پیداشتنه وګورې چې څه پیدا هو حسيم مبين دی اوس دی جګړه له سرګن ما سره بحث کوي چې ما دوه بار پیدا کو نه همت پکې چاره واستې نه تاول ځانته وګوره چې ته جوړ دسنې اګه سړي خپل ځان نه معلوم وال بچت دی ګوري چې دا دسنې نه جوړ دي وال دغه تم د چابان بچی ک و درما بالا دی بیانای زمون خلاف مثالونه و نسی خلقا او د خپل جن پیدای شر کړیږي که د خپل پیدای شر کړیږي نه د ما د پاره به مثالونه نو مثال مطلب څه دی هغه دا غا له من یحلی زام او غیر ميم سقط چې دوپاره به جمدی کې غاډو کې چې زړه شي او ګوسی نشي دا زرا زرا دکی پم څوک جم دی کی نو کړې ورته ما لا پاره مثال نه وای چې دا دکی بسوک جم دی کی او د خپل پیدایش خبر نه دی چې د ثنه جوړه او نو په خواه ته دکی نه وي هغه سره جن تعلق هم نو ته پیدا شي نو ستا دکی چې یو دل ور سره د جن تعلق راغل نه هغه به جم دی کولیني شي دا یو پکا یو بای ابن خلف نو بل عاصم نوای یا ځلې زولر دوه کې روانه ده انسان شرطه خبرنه الله سکي دا سرهجه حضورې پاتګ کتابم دوپاره ژوند دي شي حضورې پاتې او تابخدې دوپاره ژوند کې او به به دوزه تک نوخره وه اولا من یاران انسان نګورې دا انسان ان خلقه من قطه چې دې پیدا کړې دا منې نه د نطفه نه فزا او خسی موبین د اوس ما سره بحث کوي فسرګند جګړې کوي وذربنا نما مساله ما لپاره مثالونه وای مثال کې ډوکی پېش کې چې دا وسنګ جوړ شي ونسي خلق حاله چې دنه خپل پیدای شه يرد امثالې دا ده حاله دی وای من یحی الازام څومبه جم دکې ړوکی و هي رامین چاغه زری زری تو ور تو یقل یحی الی انشا اول مره دا بجم دکې یا غزان چې چا, چا پیدا کړی دی په اونځر دا چا پیدا کړی و هو بكل خلق عليم خدای په هر پیدا عالم دی الزی غلویزہ چې د زبدنه زد سیس پیدا کول شې د یخونه او د یخونه اور نو د اډو کی ک جون نشرا وسته الزی جعل لكم من الشجر الاخضر د شنی اونې نا اور یاو تمرخ وی بل تا افا دوی بازار سره دکې ساتن نو ما اسوا کوم رټکی به نو دا به رټکی چاګې لره اخلاصي غوړ کئ په افا خو ما چې کنا بیا به سپین بકરી ساتن سپین بکر داتک سپین غون خان اغه معلوم کیږي نو دا سی وای وای نو اغه ورکی نه هغه معلوم وړ غوړ غستا عادت دغه مرخونه افا د دې طړو دکې به را پریک د ما کوم لختئ ها به رټکی لره اخلاص کاغه به یا غلوی زات چې د تک شین دکینه تاسو لپاره پیدا کوي هغه تاسو پیدا کولی شئ مارا خواه افا هو ني ني ان الذی جعلنا لكم من الشجر الاخضر چې پیدا کوي تاسو له شنی اونینا اور فیضان تم من هو توفدون تاسو دا غینه اور بلایزان بسر کیو کی دغه مخشاک او الانسان الذی بئ و یخد ا هغه نه دي ا هغه نه السماوات والارض چې پیدا دا کړي دي اسمانونو زمکه او دا کائنات هغه انسان دوپاره نشي پیدا کولې دالوین مار چې چا پیدا کړل چې د اسمانه دیاں لسلکه کارته غته نه انسان نشي پیدا کوله هغه په مې چې پیدا کړل دا ځلندرو خانه خولي خندني ستوري دغه ذات انسان نشي پیدا کوله اوله صلیذي ا نه دي غزا حنا قسم السماوات والارض جاءه پیدا کړی دی اوثمانونو اوس مکه بقدرن علی یفلق مثلهم قادرن لچ دی م بیا پیدا کی مالا دی وهو الخلاق العلیم خدا پیدا کوونکی د خبره د عصمان خدای پاک ولې ناش پیدا کول دنیا کې خود سوکسز جوړی نو سامان ولرودي ماده ولرودي کارګر ولرودي ترکیب ورکې وخت پکې دیږي د خود پیدا کول خودی ته جته نه لري فسبحان انما امره بيشك حكم د پیدا دا غدا دي اذا اراد شيان شي شی وري او پیداکول کول دي وس ان يقول له كن فيكون هغه ته ویشن شي هغه په حکم پیدا کوي نه فو د نور مټریال او د سامان تاړو جات نشته ان فسبحان الذي بيده 파ت غلوه زر چې پلاس تقدر دد کې مالکوت كل شی بعد شی ده هر سیز ده هغه پاک دي د ابن چې کني عاجز دي شی و الیه ترجعون هغه لوی خدای ته واپس ټول واپس صلی الله علیه الطيبین و علی اصحاب اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا راتلن کینم د صورت نم نوم دی سورته صافات په مکرمه کې نازل شو دی یو سل دوات آیاتا دی او پینزر و کوگانی دی و مکم مکرمه چې کوم سورتون نازل شوی دی عام دا قیدو بحث دی پا غی که زکر خبری با دا کافران ناغی با ایمان ترابلی لکی دل او دا غی دا اعتراضات و جواب با و کې چې کوم سورتون دی ایکی خطاب عام مسلمانانو سره سرا دی و اغیی که نور احکام ذکر دی نو دام په ماکه مو کرنامه کې نازله دې بنیادی او درې سلو مزامین خدای بیان کړی اول د خدای د توحید بیان چې لایق دا عبادت صرف یو خدای دی او د آیید په اړه سره دلایل ته اشاره کوي مې د قیامت بیان دی چې سو قیمت نه منکر دي دا غي جواب دی به درېم د قومونو بیان دی د پیغمبرانو د نوح علی سلام د ابراهیم علی سلام موسی ها اون سلام اغه پیر ام بارانو تاریخ خلق د خدای توحید ته را ویلی او چې حکم نه نه مناله او تابعداري نه نه کړی دا غي حشر قرې ذکر کړل دا خلق دا د مکی خلق ته معلومه قضیسه سفرنو نو دا ورته بیان او اخيري هم مضمون على کافرانو د مشرکین د عربو او د یو قیدی بتلان دي مشرکان د عرب با ملائکوت د خدای لريانه وي او د دوی د مننددي چې نو دا د پیریانو سردارانې دي خاپیرې د دوی منیندي دي هغه د خدا ښې د لاز بلدان دا ملیکې د خد لیانې دي د ملکو بعدت ب کو خدا د هغ ش ختم چې ملیک پپله د خې تاببعدارې بندگانې دي هغه د خدا اولا د دوریانې نهدي دا څور مظامین بیان شويدي او پهې صورت ختم شوي دی عام بعض د قیدو د او د ایمانیت خدا چې شروعکو ناشنا داړ صورت صورتې جې ک خی قسم پي واتې سف فزاجرات دجراتې جران فالات ذکه ان اللهه کوملهاح رب السماات وال اوما بين نه همما او رب مشاره قسم دي پغې بندگانو هغې مخلوقاتو. سف سف پالارد د خدای مخه صف صفه فزاجرات زاجران قسم دی په هغه مخلوق چې شړی دشمنان په شړولو سره فتالیا تذکران قسم دی په مخلوق چې لولي ذکر د خدای په دې سيزون مدي قسمي ان لا الهکم واحد چې ستا صفنه یو خدای دی ګور یودروسالو ورو خبرو تخیال کوي اول دا راته چې خدايه پایدا چې پچا قسم کړلې دا څوک یادای زم درم دا چې خدای قسم وایلي خوري درم دا چې په مخلوق ولې قسم وره په مونږه معنا کړې دی او په خپل په مخلوق قسم وره سلوورم غدي قسم او دا جواب قسم مناسبت سي ان شریف کله قسمونه مساله ګران او په دې کتابونه لیکل شوی ههغه به خبره ده چې دینه سوق مراد ده عالمان علمان پدریو طریقو سره معنا بیان کوي اوله وایه عقده په منځ مسلمانانو قسم کړې واسفات سفان قسم دې په نه مسلمانانو منځ ځه پاک ته صف صف ولاړی په عبادت خدای پاک ته د صف منځ پښته او د صف تر یو ځای کېدو د اتصال حکم دی نو خدای پاک په صف کون کو بندگان او خلبان قسم غري نو قسم می دی پاغه مسلمانانو چې د خدای دربار کې منځ ته صف صف ولاړی د جمع منځ کې فزاجرات ذکر قسم دې پاغ نه کار نو چې شړيده ځان نو او وسوسه دې شيطانا او خیالات په مانځ کې نه راوړي فتاليا ذکرم او قسم دې پاغ مسلمانانو چې لولي د خدای پاک یاد یعنی یاد د خدای کوي تسبيح او تقدیس لولي مسلمان چې دری صفته لري او الله چې سفونو پسفونو کوي ویندا چې غلط خیالات په مانځ کې نه راوړي درہم دا چا عباداتی طول تلاوت او ذکری دین اکان و بندگان و صفن قسم کرے دا یو مانا رہ دا یو مانا آلیمان کئی وی دا خدای مجاہدین یادی وصافات قسم دی فاغ مجاہدینو چی دا دشمن په مقابلہ کې صف صف والا صف بندی گئی پا زاجرات زجران زغلی دشمنانو لارپا زغلولو صار جنگ کئی وار صار فتالیاتی ذکران لولی په پا جہاد ذکر کئی ذکر دخدی پا جہاد کم دینا رہے تقبیر نہیں رک آچھے وخورتا ملاجی